Ходила, серце калатало в грудях, сидить біля вогнища Юсуф, і, слава Аллаху, ще якийсь чоловік біля нього, може, при чужому не сваритиме, підступила і сторопіла. Поруч із атаманом сидів той самий довгобородий чоловік, що зустрівся їм у кафі, той самий чарівник, який недавно приходив до неї, у вісні на Мальву ніхто не звертав увагу. Я покидаю Крим Юсуфе, вів медар Омар. За цей рік я сходив його вздовж і в поперек. Благодатний твій край, хоч і посуха нині його мучить. Не загине він, якщо матиме доброго керманича. Хай розквітає скалямом. Вертаюся в Туреччину. Вона сьогодні вмирає з Канчуком в руках. Правителі роздідають її, мов плющ пишну чинару. Та дізнався я, що знову заворушилися кизилбаші, тож затеплилась надія у моєму серці. А може, таки не пропаде мій народ. Їх червоноголових лицарів називають злодіями. Проклинають у мечетях, звинувачують у змові з персами, щоб знецінити в очах людей. Їм нині дають притулок тільки вільні кочові юрюки, і туди тягнуться з книгами софти, вигнані з медресе. Дух Кареезиджі, календер Оглу не вмер. Я повинен бути там». Календир оглу ватажки повстань проти османського уряду на початку XVII століття. Медах Омар замовк, довго дивився вогнище, а Юсуф скоса глянув на мальву і не сказав нічого. Омар повернув голову і побачив дівчину. І мальві здалося, що сон триває, що вона може висловити ще одне бажання. Але яке? Яке?» Просвітліли омарові очі. Він упізнав зледенну колись дівчинку, тепер розквітлу, розкішну, тільки стурбовану чимось. «Кажу ще раз. Воістину, великий Аллах, як ти тут опинилася, дитино? Я вірив, що ви знайдете добрих людей». А вам із мамою пощастило. Слухай мого друга Юсуфа, він тебе добра навчить. Омар пригорнув до себе мальву і вже по-дитячому заговорив до неї. І не ходи понад урвище, і не заглядай, бінь башкобу, бо там витають душі тих, хто прагне праведної помсти. А праведна помста часто теж проливає. Не винну кров, такий уже світ дитино. Чиї ж там душі, дідусь, тривожно запитала мальва. Хіба Юсуф не розповідав тобі? Це сталося не так давно. Ніхто ще й до брехати не встиг. Років з п'ятнадцять тому козаки допомагали татарам воювати проти турків. Козацький гетьман Дорош вивів на Альму шість тисяч степових лицарів проти татарського зрадника Кантемира Мурзи. Там нерівні були сили. П'ять тисяч козаків полягли разом з гетьманом над рікою, а одна тисяча відступила в гори і заховалася в цій просторій печері. Догнав їх тут Кантемир Мурза, оточив печеру, і наказав виходити, та не вийшли козаки. Тоді Мурза сказав закласти вхід до печери хмизом і запалити, щоб викурити їх, як борсуків. Але й цього не злякалися. Всі до останнього загинули, а не здалися в неволю. Широко розплющені сині очі мальви палали здивуванням і захопленням. Спитала, вони такі відважні, оті козаки. Мужній той, хто знає, за що бореться. Тільки зрадники стають боягузами дитину, але ти не ходи до тої печери. Там горький сток, там страшно. Медах Омар попрощався і подався вниз. Юсуф і мальва мовчки посиділи за вогнищем до вечора. Минало літо. Марія з Мальвою заробили в Юсуфа стільки сиру і масла, що донести його не змогли б. Ахмет нав'ючив їхнім добром коня, і подалися вони трьох до Мангуша. Марія була щаслива, тепер якось перезимують. Трохи турбувала її Мальва. Підросла, зміцніла. Та надто мовчазною стала. Запримітила теж мати гарячі очі Ахмета, якими він раз у раз позирає на дівчину. Ба, о той невловимий дівочий смуток завжди приходить тоді, коли серце вже чогось прагне. А чого? Сказати не можна. І Марія благала Бога, щоб допоміг швидше заробити гроші Бо відтак може бути пізно. Мальві жаль було гір, ватрища, овечого запаху, казок і безнастанного погейкування та співу Ахмед. І засмучувала думка, що ніколи вже, можливо, не видріпається на еклізі бурун, щоб виглядати тугу за тим краєм, де народилося. Ніколи більше не посидить біля входу до страшної печери, де загинуло тисячу козаків з тої маминої України. Більше не уявить собі лицарів, які гинуть, щоб не потрапити в неволю. Все це забудеться, як казки Юсуфа і святого старця. Над рікою Бодраком Ахмет розв'ючив коня, подав Марії її зароблене добро. «Спасибі, Ахмети!» промовила Марія, але парубок не чув. Він стояв запущеними руками і дивився на Мальву так тужно, що здавалося, заридає хлопець. Мальва бентежилася від цього погляду, відступала боком до мами. Раптом Ахмет Вихопив ножа, і поки встигла скрикнути перелякана мати, поки зрозуміла мальва, що чинить парубок, жмут чорного дівочого волосся залишився в його кулаці. Ахмед скочив на коня і закопотів долиною, ховаючи за хмарою коряви. Розділ одинадцятий. Цей світ... «Корабель, в якому розум вітрило, а думка кермо» – «Східна приказка». «Шляхом від Бахчисарая до Акмечеті гнав вершник шаленим галопом».